Dinar al menjador escolar és, cada dia per a més infants, l'única manera de tenir assegurat una peta saludable i per poder comprar el material escolar, sobretot els llibres, cada cop hi ha més famílies que han de buscar l'ajuda d'entitats socials. Les conseqüències de la pobresa i l'exclusió es visualitzen sovint a l'escola i el president de la Creu Roja a Catalunya, Josep Marqués, ha advertit en la presència de l'estudi l'impacte de la crisi en la infància i l'entorn escolar, que l'agreujament de la pobresa infantil Provoca situacions de desigualtat d'oportunitats a les aules, augmenta el fracàs escolar i pot generar fins i tot situacions que afecten la dignitat dels menors. La realitat evidencia que si fa anys els pares deixaven els fills al el menjador escolar per poder compaginar feina i atenció familiar, ara és una necessitat, va sorprar la marquès. Segons l'estudi de la Creu Roja, que han castat 70%. 737 famílies amb fills d'entre 3 i 12 anys que l'any passat van rebre algun tipus d'ajuda de l'entitat, un 70% no poden garantir una alimentació saludable als menors a casa, és a dir, que mengin aliments frescos, verdura i fruita cada dia, i carn o peix com a mínim dues vegades a la setmana. Més dades del quart estudi de l'Observatori de Vulnerabilitat. Un 38% no poden pagar el menjador escolar, un 13% més que el juliol del 2011 un 77% no poden comprar tot el material que demana l'escola, un 60% no poden disposar de tots els llibres de text, i un 34,4% reben algun tipus de beca, tot i que la quantitat econòmica és més baixa que la que van rebre el curs passat. L'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, va, va calcular que 510 euros per fill la despesa de l'indici escolar mentre que la meitat de famílies encastades ingressen menys de 550 euros al mes. La Creu Roja, dins de les noves estratègies d'ajuda humanitària de proximitat, tripliquen els recursos destinats a material escolar i beques de menjador. A més, prepara un programa per subministres, molses i branes per a famílies vulnerables amb fills. Per minimitzar l'impacte de despesa que suposa l'escola i dignificar la recepció de l'ajuda, la Creu Roja cobreix la quota del menjador escolar a 288 infants i el setembre va distribuir vals perquè 3.138 infants adquirissin a diferents botigues llibres, material escolar i vestuari. L'informe alerta que el paper de l'escola com a element normalitzador i promotor de la igualtat social està en perill per la crisi econòmica i social.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 Ara falta un últim tràvit que és aprovar per l'Ajuntament Central per l'Ajuntament central a l'Alpesa de Sant Jaume aquesta modificació que inclourà dins del Pla General Metropolità. Això es farà previsiblement de benivendres. Tal com ja vam informar en aquest mateix programa, la major part de la seixantena d'habitatges afectats pel pla no s'hauran d'enderrocar. Tot i que en la propesta inicial del govern municipal quedaven afectats una seixantena d'habitatges de la part vella del barri, les al·legacions presentades pels partits i pels veïns de Sant Andreu L'han fet rectificar. Això és el que aprovarà demà l'Ajuntament de Barcelona. Després de més d'un any de debat, el projecte s'ha aprovat acceptant les modificacions que es demanaven i finalment la major part dels immobles afectats no seran enderrocats tal i com hem informat. Ara parlem d'una altra notícia, ens acostem a la Sagrera, perquè hem dedicat dir que els treballs per desviar vies i poder construir els accessos a la Sagrera.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 El trasllat de les dues vies generals permetrà alliberar l'espai necessari per construir les estructures corresponents a la futura configuració del corredor ferroviari en aquest sector. I adíf ha realitzat una programació dels treballs que permet que es portin a terme sense afectar el trànsit ferroviari, sense afectar al trànsit ferroviari. Molt bé. Doncs ara anem una mica més lluny de la Sagrera, anem al barri de Naves i parlem de la caserna de la Guàrdia Civil de Navas, que acull un centre d'allotjament. L'antiga caserna de Navas de Tolosa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 Més coses a comentar-vos Tornem cap a la Sagrera Perquè la Fira d'Art de la Sagrera El que es coneixerà a partir d'ara Com a sagrerar, es posa en marxa aquest mateix dissabte. Una fira d'artesania a la plaça Porticada d'Amassada serà una de les principals activitats del projecte Sagrerant, que pretén dinamitzar el barri de la Sagrera. La primera edició de la fira, amb una vintena de professionals que també oferiran tallers ovels al públic, es celebrarà aquest dissabte. A partir de llavors, la fira se celebrarà el primer dissabte de cada mes amb el suport de la Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya, la FAOC, que serà l'encarregada de la selecció d'artesans. I quin és l'objectiu d'aquesta nova fira, d'aquest Sagrer Doncs l'objectiu és convertir aquesta fira d'artesania de qualitat que tocarà des de la pell fins a la ceràmica passant per la joieria. En un reclam d'interès per tota la ciutat, hi aconseguir així que la Sagrera sigui alguna cosa més que el barri tranquil i ben comunicat que espera l'arribada de l'AVE. La idea va néixer fa un any, quan ens vam reunir amb l'Associació de Comerciants del Barri i ens va explicar que la situació d'alguns comerços era delicada. Augmenten els locals desocupats, igual que la resta de la ciutat, i els pocs que sobren són de poc valor afegit. Tot això disminueix la qualitat de vida al barri, segons ens ha explicat Claudi Servalló és conseller de Promoció Econòmica del districte de Sant Andreu. El barri de la Sagrera continua, el, consell municipal, el conseller municipal ha d'associar-se a l'art i a l'artesania. Per això s'ha acordat diferents mesures que s'aniran presentant i desenvolupant de manera progressiva. En una primera fase se celebrarà la fira mensual amb artesans de qualitat. I hem de veure com, en una segona fase, afavorim la instal·lació de joves artesans i artistes al barri, aprofitant que tenim alguns locals buits. Avançat, Cervelló, que deixa per a la tercera fase del projecte l'elaboració d'un pla estrictament de dinamització comercial. I per últim, el que fem és parlar de les bases del concurs de composició coral de Sant Andreu. L'objectiu del concurs és incentivar la creació d'un repertori per al camp coral que ajudi a potenciar-lo i a donar-li més projecció dins del marc d'aquesta expressió musical a casa nostra.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 amb la col·laboració preferent de la parròquia de Sant Andreu de Palomar. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui i el que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació aquí en aquest programa. Fins ara. Deixar mansos, jo beba sorti de moi. que ens atrapen, jo beba sorti de moi. Open do nosso tour, tot ore tour i toura. I als en conflicte, pau constat as ateran. Que no mori. Estadòsties, bomber i barca nova. Omple i veu-te'n les ampolles mig plenes o mig buides. Vas caure, recordes, un pati d'escola i passes per l'ombra i el temps se t'escorra. Com que no mori, com que no mori, ningú a l'oblí, ningú a Tu saps que tot s'encomana. Tu ja saps que no pots sortir. Tu ja saps que tot s'encomana. Tu ja saps que no pots sortir, no, no pots, no pots sortir, no, no pots, pots sortir. De vegades ets disbaixa, et ve pas sortir de moi.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 sense un embut, en un bon noi hi pot mai haver-hi hagut vi bo' fort sense en un bon noi hi pot. En un pobl En un bon noi hi pot mai haver-hi elgut vi Des del 91.6 de la FM, escoltes tot un poble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 Corro amunt i avall, vaig sense nord, no tinc un sol i estic sola. Fer sense pensar, sense voler, sense esperar, em descontrola. Si pogués provar tots els camins, tria per quin decidir-me. No hi ha res a fer, mai no sabré si faig bé d'escollir-te. Shut up. claca ngira ngira pote pues nam a salir broma y no la vida impuls sense voler, sense esperar, en descontrol. Passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar. Escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs tal com ens comentava la nostra companya Susanna Ávila en començar el programa d'avui, doncs 7 de cada 10 famílies en situació de risc ateses en els programes de pobresa per la Grau Roja a Catalunya doncs no poden garantir una alimentació saludable als seus fills i un 63% viu en condicions de misèria, amb uns ingressos familiars per sota dels 566 euros mensuals. Doncs això és el que ens diu l'Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja de Catalunya i precisament doncs, parlem amb una de les membres d'aquest equip de l'Observatori de Vulnerabilitat, com és l'Anna Zabatxe. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs és veritat, no? 7 de cada 10 famílies en situació de risc ateses en els programes de pobresa doncs no poden garantir una alimentació saludable als seus fills. Sí, nosaltres hem realitzat aquest quart estudi a través de l'observatori que ja té doncs, una vigència d'un any i mig. Fa un any i mig que vam començar mirant eh, quines necessitats reals tenien les famílies a les que teníem uh -huh. i en aquest quart eh, estudi que vam presentar ahir eh, ens vam centrar molt en la infància i l'entorn escolar. Uh -huh. Vèiem que havia molta necessitat d'haver aquest menjador, que les famílies que tenen Creu Roja no podien costejar majoritàriament, però, a més a més, el més preocupant és que aquestes mateixes famílies en el seu domicili no podien garantir una alimentació adequada als seus infants. Uh -huh. Clar, jo no sé si coneixes més o menys l'estructura de la ciutat de Barcelona, però podríem dir que eh, nosaltres, sent al districte de Sant Andreu, hi ha barris, doncs, com per exemple la Trinitat Vella, Baró de Vivé, Bonpastor, són barris eh, doncs que en aquests moments ho estan passant força malament perquè són barris que són, estan degradats no? ja, des d'un principi. I clar, passar aquesta situació de risc amb tota aquesta crisi que ens està afectant, doncs, evidentment eh, no, no és bo, no, no, no, no, és, no és una situació doncs, agradable en aquests moments. Realment, un de uh, dels impactes més grans que, que, que tenim nosaltres, els que treballem uh, amb aquest estudi, malgrat que diàriament des de Creu Roja tenim a famílies amb moltes necessitats, mm. no ens deixa d'impactar de, de, i emocionar el patiment de les persones que es veuen afectades per la crisi, especialment quan es tracta d'un col·lectiu tan, tan sensible i com són els nens i nenes. No? Mm -hmm. Jo penso que Uh, ens ha costat molt tirar endavant aquest informe uh. per on volgut uh, ser valents i posar el focus amb la infància pobra ho direm sense, sense cap eufemisme amb la infància uh. pobra que estem atenent dia a dia evidentment per intentar millorar aquestes condicions m'estàs parlant d'una situació uh. de la Gran Barcelona uh -huh. uh, jo sóc de Tarragona però uh. coneixem realitats també rurals uh. el problema és la generalització d'aquesta pobresa. És a dir, malauradament, no vull dir que si no es dona un lloc concret, és molt important, però estem parlant d'una situació que afecte tot Catalunya. Les dades són de totes les persones que tenen creu roja a Catalunya. Uh -huh. Perquè el 38% d'aquestes famílies el que diuen és que no poden pagar el menjador escolar. No? Sí, l'estudi, com us deia, s'ha centrat uh -huh. en la relació de, de, dels infamys pobres que van a l'escola, afortunadament van a una escola gratuïta i tenen, sols faltaria garantir el dret a l'educació, però tenim altres uh, uh, maneres de veure diferències entre l'escola, malgrat que tota la comunitat educativa està fent un esforç impressionant, jo crec que està fent molta més feina de la que li toca, no? per, per, per intentar evitar que aquestes diferències es vegin tant. Però amb el tema del menjador eh, sí que hem vist, eh, perquè parlem d'un tema tan sensible com és l'alimentació infantil, que moltes famílies tenen necessitat d'aquest recurs i no, no el poden pagar. Moltes d'elles tenen una beca parcial, però no poden fer front al copagament. De tota manera, el problema de l'alimentació va més enllà de l'entorn escolar. Pensem que els nens i nenes van un, al voltant d'uns 170 dies a l'any a l'escola. Per tant, si arribem a garantir el suport de tothom, Creu Roja ha impulsat un projecte, que és menjador, una part diari en el, en el, en el curs escolar, eh, què passa la resta de dies? És un problema, malauradament, molt més global. Clar. I també hem de dir que, segons el 70,3% de les famílies encastades, doncs, evidentment no poden... Tenir aliments frescos, verdura, peix, fruita, evidentment doncs clar, en una situació com la que estem passant doncs no, no, és, no està bo, no, no, no està bé. Um, el tema de l'alimentació per nosaltres uh. és bàsic, en, quan parlem ja de sempre amb tots els col·lectius, eh? uh -huh. però quan parlem d'un col·lectiu com és la infància, que està en ple creixement, és, és, és, és un clau, no? és un tema clau. Eh, és difícil eh, solventar el problema i també és difícil distribuir aliment fresc per les entitats. A eh, nosaltres com altres entitats, eh, estem amb una cadena de distribució d'excedents alimentaris i de projectes propis de productes doncs, que són llenties, arròs, pasta, i haurem de pensar, entre tots i totes, com arribem també a la necessitat de productes frescos, perquè és una realitat. Uh -huh. A més, també el que hauríem d'assenyalar és que un 60% d'aquestes famílies no pot disposar de tots els llibres de text Sí, eh, com dèiem, ho hem centrat en eh, l'àmbit escolar i aquesta és una dada preocupant. El nostre estudi està fet sobre nens i nenes entre 3 i 12 anys, uh -huh. en la Creu Roja va ajudar en un projecte de tornar a l'escola, bàsicament donant ajudes per comprar de llibres i per vestuari. Que malgrat això eh, i malgrat tots els esforços que hi ha també per part de les famílies, hi aquest percentatge tan elevat de i nenes que no poden comptar amb el material adequat uh -huh. eh, a més a més de discriminar l'infant dintre de l'aula fa que tingui una sens dubte una influència i així ens ho diuen les seves famílies amb els seus resultats escolars. No estem parlant de fracàs escolar. Uh -huh. Estem parlant de nens i nenes, evidentment, de 3 i 12 anys, no podem parlar de fracàs escolar, però segur que no tenir el material adequat i els llibres doncs fa que l'aprofitament escolar, el rendiment escolar no sigui el mateix. Uh -huh. A tot això hem d'afegir un tema de sentiments que per nosaltres és molt important. Aquests nens i nenes, el que els demanen, doncs, que portin un llibre de lectura uh -huh. i que a casa seva no el poden pagar, com afronten aquesta aquesta vergonya no? de dir un a l'aula que no el porten, no? hi ha temes emocionals que per nosaltres són tan importants com la privació material. Uh -huh. I clar, ha arribat aquest moment, doncs el que hem de preguntar és a veure què és el que pot fer Creu Roja a Catalunya per, per solventar tot això, no? Bé, les necessitats són tan grans que arribarem eh, on puguem arribar, però això sí amb el suport de, de tota la societat que ja l'estem tenint eh, malgrat la crisi que ens està afectant a, a tothom no uh -huh. estem parlant ara de la població vulnerable, estem parlant de com ens està afectant a la nostra societat la crisi uh -huh. Creu Roja no sent més que creix en nombre de socis, de persones individuals compromeses en tirant davant eh, projectes que permetin que les persones que ho estan passant més malament, i ara parla, estem parlant en aquest cas de nens i nenes, puguin tirar endavant. Això per nosaltres és molt important i ens dona un, una gran responsabilitat. Uh -huh. Perquè heu vist si -sí, des de moment en què, en què estem passant aquesta crisi ha augmentat el nombre de socis de Creu Rosa. Efectivament, ha augmentat el nombre de socis de Creu Roja, malgrat les baixes, és a dir, el creixement net és important i a més a més eh, s'ha incrementat les recaptacions, és a dir, eh, davant d'aquesta situació tenim les dues realitats, les persones que malauradament ens truquen i diuen no puc pagar una quota de soci, que són les menys i a més són molt sentides, i les persones que diuen mira com això ja ens està tocant de tant a prop, està afectant a tanta gent, augmento la meva quota. Uh -huh. és, un, és, és un compromís eh, individual de les persones cap a la institució que ens mereix bueno, doncs, tot el respecte i tot el reconeixement. Uh -huh. Perquè quin seria el perfil mitjà de, de les famílies ateses? Per, per què ho veu, Roja? El... Abans i després de la... Hi un abans i un després de la uh -huh. crisi. Sí. Eh, nosaltres comencem a detectar un increment de persones que venen a buscar ajuts bàsics Creu Roja sempre uh, tenia projectes d'ajuts bàsics però potser no era l'eix estratègic de la institució, tenia moltes altres fronts uh -huh. uh, a partir de l'any 2008 jo diria que de manera manifesta el 2009 hi ha un increment en la demanda uh, de productes bàsics moltes més persones que en la Creu Roja uh -huh. hi ha també un canvi en el perfil d'aquestes persones com a Creu Roja continuem atenent a les persones més vulnerables, aquelles uh -huh. que gairebé ja tenen una pobresa, diríem, crònica i, uh -huh. i tenen una vulnerabilitat múltiple, no només és una situació econòmica, si no són temes de malalties, afegides, desestructuració familiar, etc. Uh -huh. Però a partir de la crisi comencem a veure famílies que tenen eh, com a únic factor de vulnerabilitat al l'estar a l laatur, la d'acabar les prestacions, al no poder tirar endavant la manca de la manca de treball. No? I aquí sí que hem notat un, un canvi espectacular i dictant l'increment de persones que venen a buscar una ajuda que, que per les persones que no ho han fet mai és molt difícil, és molt complicat. I l'altre canvi que hem vises és, és això, no? amb el perfil de les persones que eh, uh -huh. són vulnerables perquè hi ha una crisi que els hi fa fer. Els hi fa ser vulnerables. Uh -huh. Això el que fa és doncs, que ens trobem en una situació de desigualtat, no? uh -huh. oportunitats a, a les uh -huh. escoles. Uh -huh. Sí, un, evidentment hem de mesurar també. Uh, infància uh -huh. a, a, amb, amb situació de dificultats sempre ha hagut. El que segur que no hi ha hagut en aquestes proporcions. No? Uh -huh. Per tant, um, també de fer la reflexió que quan aquest país doncs, eh, tirava endavant i tot anava bé, teníem també infants pobres. Ara estem parlant d'un altre marc, un mar de crisi, en què aquesta crisi està afectant i està aprofundint en el tema de la pobresa i evidentment que marca les desigualtats les desigualtats en l'escola i ja dic malgrat l'esforç de tota la comunitat educativa que ens conste, creu creuroixa que fan uh -huh. és a dir, estrictament el necessari coneixem casos de molts professionals de l'educació que uh -huh. fins i tot acaben pagant de la seva butxaca excursions per nens que no ho poden pagar clar, és el que... Uh, malgrat tots aquests esforços hi ha una diferència, aquesta diferència que és real ara uh -huh. i que, que s'està s'està manifestant en el futur cada cop serà més gran. Perquè si un nen o una, una nena no pot anar a classes d'anglès, perquè la uh -huh. seva família no ho pot pagar, o no pot tenir activitats més eh, d'àmbit de lleure o relacionals, això, sens dubte, en el seu futur no serà res bo. Uh -huh. Clar, és el que deiem abans, no? que els barris de Sant Andreu més afectats són Trinitat Vella, Berro de Viver, Bon Pastor... Uh -huh. Que hi ha escoles donc que fins i tot estan en barracons no? i clar estan en una situació doncs, que no, no és volguda per ningú i a més eh, això aquestes desigualtats el que farà és augmentar el fracàs escolar i que la societat de, de, del futur doncs, sigui menys clar, estigui en una situació doncs, penosa. No? Fints sí, sí. i tot dintre de la, de la mateixa, del mateix grup de pobresa, de persones uh. que tenim, que estan en risc de pobresa, hi ha força diferències. Eh? Uh. Estem parlant uh. ja, sí, de sí. que dintre de la pobresa tenim eh, situacions que són sobrevingudes eh, uh. a causa de la crisi i altres situacions que són més estructurals, de pobresa més estructurals i estan convivint aquestes situacions dintre de la pobresa. És a dir, fins i tot dintre de la pobresa la diferència és, és cada cop més gran. No? Uh -huh. és, és un tema de reflexió, és preocupant, però el que no podem fer és quedar-nos amb, amb les dades alarmants ja dic que com a Creu Roja ens ha costat moltíssim fer aquest informe per un tema també de, uh -huh. de les interpretacions que se'n faran, de, de, que és molt dur parlar de, de nens i nenes que són pobres, però ho hem volgut fer precisament per millorar la seva situació. Uh -huh. I tots els esforços de l'organització aniran en aquest sentit. Uh -huh. D'acord. Doncs esperem que aquesta feina que esteu realitzant des de la Creu Roja doncs sigui favorable en aquest sentit perquè clar, evidentment doncs, cal tenir en compte aquesta situació de crisi que està en un estat alarmant i que fa que, doncs, el que hem dit, no? que els nens en el, a l'escola doncs, ho estiguin passant bastant malament i sobretot les seves famílies. Sí, eh, nosaltres ja us dic el, uh -huh. a l'objectiu final d'aflorar aquest problema que coneixem perquè des de la nostra xarxa de més de 300 punts d'atenció de la Creu Roja a Catalunya ah. la veiem en el dia a dia, estem ah. puntant realitats del dia a dia, però posem les xifres al costat per veure la magnitud d'aquesta realitat. Ah. D'acord. Molt bé, doncs Anna Zabatsi, membre de l'Equip de l'Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem doncs, això, que les coses doncs, es moguin, no es quedin estàtiques i que vagin a millor. Moltíssimes gràcies a vosaltres. D'acord, doncs moltíssimes gràcies. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és continuar amb el nostre programa d'avui. El que farem serà escoltar uns minuts musicals i tornem tot seguit amb aquest programa. Fins ara. de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i entrem ja directament en el que és la nostra habitual agenda perquè hem de dir que avui, a partir d'avui es posa en marxa una, una obra que es diu Peceres i que es realitza a la Nau Ivanov i per parlar-ne doncs, tenim amb nosaltres el màxim responsable de la Nau Ivanov com és en David Marín, molt bon dia. Doncs explica'ns, perquè avui comença aquesta representació de l'obra Peceras de Zombie Company. Eh, Què és el que espereu d'aquesta obra? Bé, doncs eh, bé, esperem moltes coses. I és que hi ha expectativa, perquè és una companyia que ja fa, fa molt de temps que està arreglada a Madrid i aquest uh -huh. que l'han estat presentant allà diverses temporades. I ara venen de Barcelona i ho presenten aquí amb la idea, de, com sempre, de que puguin uh -huh. després portar alguna sala a fer temporada aquí a Barcelona. Uh -huh. Per què qui són aquesta companyia de Zombie Company? Bueno, la Zombie Company és una companyia que ja és bastant antiga, ja té gairebé 10 anys uh -huh. i aquí ara anàvem presentat ja algun dels espectacles. L'única uh -huh. que ara ja que el seu director, el Carlos B, es va instalar a Madrid a fa uns anys i és allà on ha fet més coses últimament. Uh -huh. Però bueno, sempre tenen... Un un per venir aquí a Barcelona i passar per la nau a presentar els seus espectacles. Molt bé. Uh, també hem de dir que a l'espectacle es diu Peceres, a la gent que es, que, que vingui avui a la nau Ivanov, que és el que trobaran aquesta obra? Bueno, és una obra que el que vol ser una mica, és a, com una crítica, no? una crítica a tot aquells poders que creen normes abusives uh -huh. i que, com bueno, i per llàstima amb la situació que tenim actualment també al país, no? que es creen moltes normatives per ciutadans, però després el, els grans eh, polítics eh, s'han vagant darrere aquestes normes per fer la seva. Uh -huh. Doncs, si vols afegir alguna cosa més d'aquesta obra, avui es fa aquesta primera actuació. Sí, només això, que comencen avui que estan només fins a diumenge, vull dir que la gent que vulgui venir a la data fer-ho un temps i pensar-ho ràpid uh -huh. i res, convidar a tothom que, que passi per aquí per la nau. Doncs ja us saben, la Nau Ivanov es troba al carrer d'Honduras número 28 i fins diumenge doncs, tindran la possibilitat de poder de gaudir d'aquesta obra de, de pizzeres. Molt bé, doncs de, de David Marín, moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem doncs, que sigui tot un èxit, igual que doncs, les properes funcions que es puguin realitzar en aquest mes, en el qual doncs, ja tindrem temps de parlar-ne d'aquí uns dies. Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, per ajudar-nos a fer inclusió. Doncs gràcies a tu també. Gràcies. Vinga, gràcies. Molt bé, doncs el que deiem Aquesta obra es diu, diu Peceras i té una durada d'uns 60 minuts aproximadament. L'entrada és de 12 euros, els amics de la nau i Ivanov doncs, tenen un descompte del 50% més una consumició gratuïta. I a més hem de dir una cosa important, que és la venda d'entrades encara teniu temps per fer-ho per l'entrada i fins i, tot, fins i tot una hora abans de taquilla. Aquesta obra, tal i com ens deia en David Marín, es representa a partir d'avui i fins dissabte la podreu gaudir a les 9 de la nit diumenge, ja com sabeu, doncs a canviar l'horari, i a partir de les 7 de la tarda doncs, podreu gaudir d'aquesta obra anomenada Peceras a càrrec de The Zombie Company. Molt bé, doncs ara nosaltres continuem la nostra habitual agenda. I atenció perquè avui vull volem parlar d'una entitat que té molt a veure amb aquesta casa perquè porten ja força anys amb nosaltres i, evidentment, doncs, cal tenir-los molt en compte, són el Foment Sardanista Andreuenc, que us conviden a una nova ballada de sardanes. El Foment Sardanista Andreuenc us convida aquest diumenge a les 12 del migdia a una nova ballada de sardanes. En aquesta ocasió comptaran amb la copla contemporània que actuarà a la plaça de Can Fabra. Doncs atenció, perquè ara mateix ho re recomanem Quines són o recordem quines són les uh, sardanes que es ballaran aquest mateix diumenge. En primer lloc, una sardana que es diu 50 anys de Pictu Chamorro. Després a aire festiu, de Martí de Joan, a Per Ramon de Francesc Marró, somni de plaça de Xavi Pinyol, la meva saltirona de Josep Capell, l'amic Frederic de Jaume Burjacs, a Manelli Jasso, un somni real. així es diu aquesta sardana, d'Agustí Serratacó,Noces d', Serratacó, Noces d a Badalona, Aquí ja estan cantant Victòria. Noces no d'Ora Badalona, de Jordi Paulí. I a la darrera, doncs la nou, seria Sardanes a l'Havana, de Jordi Molina. També us informem que el Foment Sardanés Tandreueng organitza cursets de dilluns a dimecres de set de la tarda a dos quarts de nou del vespre. I per a més informació podeu trucar al telèfon 9374-1460. Abans parlàvem amb els de la Creu Roja de gent que passa una situació bastant magra, aquesta situació d'atur que es reflexa en aquesta crisi que estem vivint i ara volem parlar d'una activitat que es diu activat per l'Ocupació. Un programa conjunt del servei d'Ocupació de Catalunya, Catalunya de la Generalitat de Catalunya i Barcelona Activa de l'Ajuntament de Barcelona, amb el que podràs conèixer i aprofitar els recursos i oportunitats que tens a la teva ciutat per trobar, per tornar a treballar. Veus, doncs ara que parlem de Barcelona Activa, se m'acudeix que potser la setmana que ve podríem parlar amb algú, algú d'ells. Per exemple, si ens està escoltant, eh l' margaja la verd, que sé que de tant en tant ens escolta, doncs que estigui atenta perquè la setmana que ve eh, contactarem amb ella. Doncs di d'aquesta activat per l'ocupació que és el que podeu d'aquella feina a Barcelona.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 Tres minuts els que ens indiquen ara mateix per acabar el programa. Eh, Dir-vos també que aquesta, aquesta activat per l'ocupació pots participar en el programa qualsevol persona resident a Barcelona en situació d'atur, amb, amb interès en trobar feina i que no estigui eh, participant en altres dispositius d'orientació per l'ocupació. Primer, t'has d'apuntar a una sessió informativa. L'accés al programa es realitzar a través d'una sessió informativa. al districte Sant Andreu també se'n fan. I a partir d'aquest moment pots optar a assessorament personalitzat i ha un ampli programa mensual de formació per a l'ocupació. T'ajudarem a triar les sessions més adequades a les teves necessitats i interessos. El que heu de fer és consultar les sessions programades i inscriure-us ara, directament a través de la web o trucant al 012. També hi ha coses d'espectacle per poder gaudir aquests dies. I és que el que us informem ara mateix és d'un projecte que es diu Que és Cine més 10? Aquest projecte el podeu descobrir a la Biblioteca Ignace Iglesias Can Fabra. La Biblioteca Ignace Iglesias Can Fabra, el carrer del segre número 24, us ofereix Cine Més 10, una tria de pel·lícules pensades pels nois i noies da més de 10 anys i també pel públic que gaudeix del cinema familiar. De què van les pel·lícules Cine Més 10? Són pel·lícules amb protagonistes joves, cinema d'aventura i d'acció per a tots els públics, històries llegendàries o amb personatges màgics, cinema on els valors de l'amistat i la companyia tenen especial rellevància, cinema d'humor per a tota la família. I on les puc trobar, aquestes pel·lícules? Doncs a la secció de cinema infantil i a la secció de cinema d'adults. I com es diferencien? Heu de buscar el símbol cine més 10 entre els DVDs de la família de la biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra. Exacte i dir-vos eh, ja anem acabant el programa d'avui. Ens queden pràcticament un minut i mig. El que hem de dir és cal al Sant Andreu Teatre us acosta aquest cap de setmana una producció d'aquelles, jo diria, entranyables, d'aquelles que, bé, ens toquen una mica l'ànima, eh? És Pinotxo de la Roseland Musical. A Sant Andreu Teatre, al carrer de Neopàtria número 54, s'ofereix durant els tres primers caps de setmana de febrer la producció Pinotxo de la companyia Roseland Musical. Doncs és una impressionant versió multimèdia de Compte de Sempre, evitem les mentides i la mandra perquè ens poden portar molts embolics. Aquesta, és, aquesta producció Pinotxo de la Rousla Musical podreu gaudir dissabte a les 5 mitja de la tarda diumenge a les 12 i a les 5 mitja de la tarda també. Molt bé, doncs nosaltres que ho deixem aquí i que ens retrobem demà a la mateixa hora donant les gràcies al Guillem Garcia i també evidentment a la Susana Avila i ens retrobem demà doncs això a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, adeu-seu.